no veilaré. Ya naido corazone aprendeu me apunteada despois de pedirle un ano Paraíra foliada Ay, la, lela, ay, la, lela Ay, la, lela, lela, lela Niña, la, y tiña, do meu corazón Vente conmigo a bailar o salón O salón sí, o salón no Niña, la, y tiña, do corazón foliada do patrón e da oxa danos guapos a buscar de explicación ai la lela ai la lela ai la lela lela lela un niña meu corazón vente conmigo bailar o salón o salón sí o salón no. Niña, daiquiña, do meu corazón, vente comigo a bailar, ó oh, salón. Ó salón sí, ó oh, salón non, niña, daiquiña, do meu corazón. Baixamos un pouquiño a música de Xavier Díaz Vale Que é unha pena, pero vamos baixala un pouco sí, sí. E eh, vamos falar, pois, dese de certamen de poesía Que temos en portas O 36, oh. 36, oh. 36 certamen de poesía de Rosalía sí, Castellón Cornellá Que este ano, pois, teremos nada menos que nove participantes no xurado Nove participantes, sí, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, bueno impar para poder sacar eh, un, un resultado posible. Eh, porque así quando axa a votación, pois pues, 108 ou se gana ou se, se perde, non? Ten, temos 108 recolledas 108 participantes, o sea que dela mm. marinera. En... Bueno, tamén hai un actividades dentro da de entidade. Por certo, eh, sí. aínda, ou mellor aínda queda algunha reserva de CEA para ese día, o día 26, non? Hai que poñarse sí. en contacto co... Co pres... ca asociación, ca asociación, que se poñan en contacto para... Para... Para Para reservar CEA. E uh -huh. entón, pois, que na calle eh, aí en Cornellán, na Rúa Federico Soler, número 71, e o teléfono que xis vou a dar, é o 93-333, eh, A ver, porque ya me empezó a fallar la vista, eh. <risa> como mira. me dicho, como me dijo el médico, milachos años. Sí, sí, sí, sí, Bueno, a ti también yo dicho. Sí, sí, sí. El 93 375 eh eh 1103. 93 75 1103. 375 eh, 1103. Sí, ese es el teléfono que pueden ventilador. llamar para reservar eh Eh, reservar plaza pra CEA e entón, pois, ustedes mismos xa o verán pero o que, o que eh, para min o máis importante é a, a, a, a, o certamen de poesía uh -huh. ese é o máis importante que hai para bueno, para eh... min sí, pero tamén hai antes, do, antes da CEA a presentación de dous libros ¿no? sí. un de Ángela Gracián e outro de, eh, de Alberto Cacharrón a, Alberto Cacharrón dous libros que poden bueno, precisamente o día a, a sete da tarde presentarán a Celina Entidade e eh, eh, poden mercálos eh, ou poden escoller pois, o, o millor, pois, eh, os propios autores poden dedicállelo eh, exactamente bueno, pois eh, con isto e tantas, como se suele decir como, no, como dicimos no polo vamos decirles hasta os xoves que ven Pois pues si sí, queridos ointes que pase unha feliz semana e eh, os xoves que ven a mesmo hora estaremos aquí intentando pasar eso dúas oriñas de radio en galego ata o vindero xoves, queridos ointes Como digo sempre, gracias Fernando por estar aquí connosco, gracias Xulio por estar aquí connosco, eh, e como digo sempre, que anoite seixo vos o descanso a rúa, a vosa liberdade, a Buriño.